Вигадки. «Знаєш, що для деяких рицарів чорного ринку поразка німців у війні означала тільки зміну клієнтури або постачальників. Так сталося із Сеньє, так сталося із Сюрло, його клієнтом, п'яницею і ледером, який живе лише з махінації. Вони поговорили між собою відверто або натяками, не знаю, скільки часу визлівала думка перейти від контрабанди до розбою ідеї експропіації грошей чорного ринку». Можна, напевно, сказати лише одне. Відколи той чи той виголосив цю думку, соньє взяв на себе керівництво. На двох потерпілих їх просто навели. Дві самотні жінки, Жеральдіна Летандар, про яку всі кажуть, ніби в неї мільйони, та вдова Шарло, який Сюрло, уже постачав товари і знав, де вона ховає гроші. Пограбувати беззахисних жінок, задушити їх – Перш ніж вони здіймуть крик, це не важко. звісно, хоче спокійно користуватись з наслідків своїх злочинів і не потрапити до рук правосуддя. Найкращий класичний спосіб це негайно спрямувати удар на когось іншого, на того, хто своєю поведінкою викличе підозри. З погляду криміналістики, все досить банально, але тут втрутився зовсім не банальний елемент, можна сказати, навіть винятковий, який додав шинкареві в впевненості. Це краса його дочки, яка жила в нього. Серце моє забилось швидше. Сон'є, і досі скутими руками спираючись на стіл і з видимим зусиллям слухав детектива. Очевидно, його дивувало не те, як швидко Бертікс розкрив винушені ним плани, а те наскільки вірно він їх угадав. П'єр Бертікс обернувся до мене. Ви знаєте, ким був П'єр Марголе. Не тільки. Марковим Маклером, але й освіченою людиною-письменником, захопленим роботою над філософським твором, яку жодна подія не могла припинити. Ви знаєте про його діяльність в опорі. П'єр Марклав селився у Баннаї, зустрів там Лідію Сон'є і покохав її. Таке трапляється. Невдовзі Лідія Сон'є вам сама про це розповість. Розповість, до чого призвела ця пристрасть, і які у них були стосунки з П'єром Маргла. А я можу лише переповісти вам те, що вона мені сказала. Саме для того, щоб зостичатися з цією дівчиною і переконати її вийти за нього заміж, коли попередній шлюб його буде анульовано, П'єр Маргла під вигаданим прізвищем винайняв тут хатину. Для чого вигадане прізвище і такі перестороги? Парадоксально... Але так було найпростіше. П'єр Маргла нагадав, що виникнуть плітки, якщо він під своїм прізвищем житиме одночасно в Боннеї і тут. Зв'язок із лідією Сонє можуть викрити, а це скомпрометує його дружину, можливо, навіть завадить розлученню. Всі ці перешкоди відпадали, тільки на П'єр Маргла ставав на тополовому острові Стефаном Борелем. Досвід здобутий у підпіллі дозволяв йому легко здійснити таке перетворення. Він майже щотижня виїздив із Баннея у справах і з тих справжніх подорожей уривав кілька днів, щоб пожити на Тополовому острові під іменем Стефана Бореля. Здається, тут мало цікавилось цим випадковим мешканцем. Комісар безпорадно звів руки до гори. Я вже казав, що мешканці Тополового острову всіляко уникали контролю з боку властей. І цей випадок не поодинокий. П'єр Маргла ще із певною повагою поставився до адміністрації, бо зареєстрував у нашому комісаріаті посвідчення особи, хоча й на вигадане прізвище Стефана Бореля. «Коли я говорив, що ніхто Стефаном Борелем не цікавився», сказав далі П'єр Бердікс, «це не зовсім точно. Він міг би довго так жити, якби не вигадав усе це навмисне, аби наблизитись до Лідії». Незважаючи на всі перестороги, Шенкар здогадався, що його дочка зустрічається зі Стефаном Борелем. І саме ці перестороги змусили його запідозрити таємницю. На нещастя, Сонє дізнався, що Борель і Маргле одна людина. Це сталося саме тоді, коли він дошукувався відповіді на запитання, як після здійснення злочину звернути підозри на іншого. Одного дня... Йому сяйнула думка, якщо після убивства тих двох добродійок я вбив ще й Бореля, то разом з ним зникне й Маргла, а на кого, як не на того ж П'єра Маргла впаде підозра, лишалося тільки виконати задум, і ви тепер знаєте, як він це зробив. П'єр Бертик спідвівся, ступив кілька кроків, повернувся і